Sì, buonasera a tutte e tutti, ci ritroviamo a, a Radio Onda Rossa, la trasmissione Entropia Massima per parlare di acqua, eh, ma non solo di acqua quest'oggi perché oramai tutti i provvedimenti del governo tengono insieme tutti i servizi pubblici locali, servizio idrico compreso, quindi... Eh, faremo un po' una panoramica della, della situazione dello stato dell'arte, del rilancio dei processi di privatizzazione e poi faremo un paio di approfondimenti su quello che è l'utilizzo strumentale del debito pubblico soprattutto degli enti locali per favorire la cessione al mercato dei servizi pubblici locali e poi un uh, secondo approfondimento nell'ultima parte su quelle che sono le conseguenze sul mondo del lavoro e quindi soprattutto dei diritti eh, dei lavoratori quando eh, si privatizza e si e fanno entrare i privati. Ma partiamo appunto dal dallo stato dell'arte e la scorsa settimana, domenica e lunedì ricorreva proprio il quinto anniversario del referendum del del 2011, un quinto anniversario che è stato ancora una volta di di mobilitazione generale su tutti i territori con decine di iniziative perché come abbiamo avuto modo di raccontare più volte in in campo c'è un decreto un decreto attuativo della riforma Madia sulla pubblica amministrazione che cancella definitivamente dopo i vari tentativi che sono stati portati avanti in questi anni appunto l'esito referendario e quindi la volontà popolare quindi come Movimento per l'acqua eh, abbiamo deciso ormai da tempo di avviare Una mobilitazione eh, che ha come strumento diciamo, fondamentale e prioritario una raccolta firme per una petizione alle Camere proprio per chiedere il ritiro del decreto sui servizi pubblici della Madia e anche il decreto sulle partecipate perché eh, dal combinato disposto di questi due eh, provvedimenti che eh, il Governo intende rilanciare fortemente appunto processi di privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali utilizzando il, eh, la scusa della razionalizzazione eh, dei servizi e soprattutto la riduzione degli sprechi e del clientelismo con la riduzione del numero delle, delle partecipate secondo ormai il noto e famigerato slogan eh, da passare da 8.000 a 1.000 eh, aziende partecipate dagli, dagli enti locali ovviamente Roma eh, non è esente da tutto ciò anzi Roma eh, vive ormai sotto un cappio Eh, che gli è stato legato sin dal decreto Salva Roma del eh, 2014, un decreto che prevede un piano di rientro appunto per il debito e che prevede appunto la cessione delle, eh, dei gioielli, per così dire, dei gioielli di famiglia proprio per far cassa. E, um, piano di rientro che deve essere valutato da una noi l'abbiamo definita appunto una troika tutta italiana. perché sarà esaminato dal, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri eh, dal Ministero degli Interni e dal Ministero dell'Economia eh, piano di rientro che è stato preparato a suo tempo da, già da Marino confermato di fatto con il DUP il documento unico di programmazione economica eh, licenziato dal commissario tronca e in effetti appunto si vede che l'obiettivo è quello di eh, cedere al mercato mh, parti quantomeno del, delle partecipazioni nelle, nelle aziende, si è iniziato tutto un processo che probabilmente porterà eh, ad esempio alla privatizzazione di Atac nel, nel 2018, eh, ma anche su Acea, e ama diciamo, eh, la prospettiva, non sembra essere diversa almeno da quello che è scritto su questo eh, documento di programmazione ma poi c'è tutta la questione legata anche alla privatizzazione degli asili nido e l'esternalizzazione l'ulteriore esternalizzazione anche di diversi servizi, servizi sociali quindi diciamo un, una strategia a tutto tondo che eh, guarda proprio al mercato come punto di riferimento per la gestione dei cosiddetti eh, beni, beni comuni. Come appunto diceva eh, Giangi all'inizio è evidente che il quadro, il contesto però è leggermente mutato rispetto forse a quelle che erano le speranze eh, di Renzi con eh, il risultato di ieri, eh, la vittoria del Movimento 5 Stelle a Roma ma non solo direi per soprattutto l'impatto di carattere nazionale che hanno avuto queste amministrative modifica diciamo o, o meglio potenzialmente potrebbe modificare diciamo almeno oh, questo, questa prospettiva rispetto alle privatizzazioni perché il Movimento 5 Stelle almeno teoricamente ha come prima stella l'acqua e comunque ha un approccio rispetto alle privatizzazioni molto più eh, soft rispetto a quello del, del PD o del, o del centrodestra in particolar modo a Roma le dichiarazioni che sono state fatte dalla candidata Raggi sin dall'inizio della campagna elettorale eh, sono state lette Un favore almeno dal, dal coordinamento romano acqua pubblica uh, ovviamente poi si attenderà alla prova dei fatti ma uh, ha detto che intende applicare il referendum eh, e visto che uno dei quesiti referendari eh, tendeva a eliminare la possibilità di far profitti sull'acqua a far sì che appunto eh, gli utili eh, di Acea o quantomeno del ramo idrico di Acea siano totalmente reinvestiti e non vengano dati come dividendi ai vari, ai vari soci questo ha scatenato ovviamente le ire eh, delle lobby economico-finanziarie eh, su Roma in particolar modo tutto diciamo, anche i media legati al gruppo Caltagirone che hanno subito eh, speso parole di fuoco contro, contro la Raggi accusandola di aver fatto crollare il titolo di Acea in borsa eh, è evidente che sono diciamo, delle, delle azioni, delle rappresaglie che vengono messe in campo laddove appunto c'è qualcuno che esce fuori dal coro E, e prova a far sì che appunto la volontà di quei 26 milioni e quel milione e duecentomila cittadini e cittadine romane sia, sia attuata, eh, è il numero delle persone che andranno a votare con uh, il referendum del 2011 che poi va ricordato sono molte di più uh, di quelli che sono andati a votare eh, in, questi, in questa tornata elettorale amministrativa e comunque appunto le dichiarazioni sono state di apertura alla possibilità di verificare anche la uh, ripubblicizzazione del ramo idrico di Acea e è una proposta che il coordinamento romano acqua pubblica ha messo sul tavolo uh, già sin, uh, finché c'era uh, Marino, l'amministrazione Marino che non ha mai voluto di fatto prendere in considerazione, anzi ha venduto una piccola quota eh, di proprietà del Comune eh, alla Holding Acea stessa e, e quindi diciamo, ha, ha intrapreso un'altra strada rispetto a quella che era indicata dalla, dalla volontà popolare. Ovviamente sarà nostro compito incalzare da subito la nuova amministrazione Eh, per verificare che le parole che sono state le promesse che sono state fatte su questi temi in campagna elettorale siano, eh, siano mantenute, e sappiamo che, comunque, per quanto ci sia appunto un. un approccio positivo rispetto a questo non, non, sarà, non sarà semplice e anche perché c'è appunto un contesto normativo eh, che spinge in tutt'altra tutt direzione l'ho detto prima, c'è il cosiddetto decreto salva Roma, ha già messo nero su bianco il piano di rientro, c'è il DUP che in teoria ormai ha scritto quali siano i passaggi e i passi che deve fare l'amministrazione eh, nei, nei, prossimi, nei prossimi anni e c'è questo decreto or Madia che di fatto sancisce la totale e definitiva privatizzazione dei servizi pubblici locali. Eh, abbiamo già avuto modo di raccontarlo brevemente però va ricordato che di fatto vieta la possibilità di gestione pubblica secondo quello che è, ad esempio in Italia è il modello Napoli eh, per i servizi a rete quindi anche eh, servizio idrico eh, mh, sfavorisce anche quell'altra forma ibrida. di gestione pubblica che è quella tramite SPA a totale capitale pubblico per eh, capirci è eh, il modello attraverso cui Oggi diciamo, si gestisce il trasporto pubblico e l'igiene urbana a Roma, quindi ATAC e AMA, eh, ibrido e con diciamo, conseguenze anche un po' così negative, visto quello che è eh, l'attuale situazione di queste due aziende a Roma, ma comunque è una forma eh, che non è di totale apertura al, al mercato e poi addirittura arriva a, a rendere possibile la cessione delle reti e quindi cade quell'ultima foglia di fico dietro il quale si era nascosto sempre il pd e i fautori della privatizzazione eh, ovvero il fatto che non importa se la gestione è pubblica o privata tanto comunque le reti eh, nel caso dell'acqua i dubbi all'interno in cui scorre eh, questo bene vitale rimangono pubbliche e quindi la gestione può essere affidata anche a soggetti terzi e privati. Beh con questo provvedimento si mh, scrive nero su bianco che anche le reti possono essere cedute al mercato e in ultimo si arriva a reintrodurre anche il profitto eh, nella gestione dei servizi pubblici ovvero quella formula che era stata cancellata da, dal referendum e eh, che era la remunerazione del capitale E investito e quindi chiudendo il cerchio e riportando appunto le lancette a prima del, del, 2000, del 2011. Ecco di fronte a tutto questo uh, si è messa in moto appunto una mobilitazione a livello nazionale, una raccolta firme all'interno del, ehm, sì. su una petizione popolare eh, all'interno dei referendum sociali che sono i referendum sulla scuola a difesa della scuola pubblica e contro la buona scuola Eh, per dire no alle trivelle a tutto campo sia in terra che in mare e per dire no al nuovo piano sugli inceneritori che il governo ha, ha, ha, messo, ha messo sul tavolo e quindi nelle prossime settimane consegneremo molto probabilmente alla Presidente della Camera Boldrini le centinaia di migliaia di firme che sono state raccolte in questi in tre questi mesi per ribadire appunto che c'è una gran parte della popolazione italiana che non vuole eh, la privatizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici pubblici locali. Ora facciamo una pausa e poi riprendiamo appunto con il primo approfondimento e vogliamo vedere che relazione c'è o almeno um, che, come viene utilizzata uh, utilizzato il tema del debito pubblico per favorire appunto le privatizzazioni. E ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire sei quarantanove diciassette cinquanta trasmettiamo dagli 87 e 9 in FM. Allora siamo in collegamento con uh, Andrea Fioretti, dei lavoratori autoconvocati e un attivista che partecipa anche a, alla rete Decide Roma. E, mh, per fare appunto l'approfondimento che in realtà avevamo annunciato con nell'ultima parte, ma visto che c'è stato diciamo un qui pro quo con uh, l'altro uh, invitato a collegarsi, abbiamo anticipato. E con Andrea volevamo approfondire. dire appunto quelle che sono le le conseguenze e gli effetti sul mondo del lavoro in particolar modo sui diritti dei lavoratori e quindi sul sui salari e anche sull'eventuale precarizzazione del lavoro dovuto alla, ai, ai provvedimenti che via, via via nel tempo sono stati eh, emanati soprattutto da questo governo e con particolare riferimento anche a, al decreto Matia o comunque più in generale quando si va verso la privatizzazione che cosa si è visto che succede in genere nelle, nelle aziende che erano chiamate le ex municipalizzate Sì, ciao a tutte e tutti innanzitutto e penso che il, oramai gli effetti delle privatizzazioni eh, sopra il lavoro, lo abbiamo già visto negli ultimi anni, perlomeno a livello dell'amministrazione locale, da quando sono state avviate le grosse privatizzazioni e aziendalizzazioni delle aziende pubbliche, anche Eh, da Rutelli in poi, no? Eh, quindi questo ha provocato sostanzialmente non solo eh, un aumento delle tariffe, anche una certa inefficienza del servizio che non è migliorata poi alla fine nonostante tutta la propaganda, ma soprattutto a livello del lavoro questo ha determinato una precarizzazione costante, non solo in via del fatto che il rapporto di lavoro di fatto passa da un rapporto di lavoro pubblica un rapporto di lavoro che, che è privato eh, con tutto quello che comporta in termini di eh, minori tutele e garanzie, ma anche perché poi sì, questo avvia tutto un processo anche di esternalizzazioni di servizi, appalti e subappalti che sostanzialmente instaurano una catena eh, di lavoro che si basa sul concorrenza tra i lavoratori per perché uh, al, fino all'ultima catena del subappalto si abbiano condizioni profittevoli per le aziende, ossia con salari più bassi e, contra e contrattualizzazione molto più precaria. Questo diciamo che è una tendenza un po' generale, eh, però poi nello specifico degli ultimi anni c'è stato qualcosa in più, cioè ossia un po' quello che accennavi tu Paolo, cioè il fatto che le riforme dei governi e di questo governo in particolare hanno prodotto eh, dei passaggi che eh, introdurranno anche elementi nuovi. Nella declaration che abbiamo prodotto eh, all'interno di Decide Roma per quanto riguarda il lavoro e i servizi pubblici verso pure la prossima iniziativa del 28, l'abbiamo eh, definita una sorta di Jobs Act eh, della pubblica amministrazione che riguarda non solo. ciò che riguarda il lavoro dei ministeri in termini quindi di, di contrattazione nazionale ma che riguarda impatterà anche chi lavora nelle amministrazioni locali, negli enti nelle municipalizzate perché ricordiamolo che ci, dal 2011 eh, con la lettera Draghi-Trisce è stato disposto dalla Banca Centrale Europea una serie di eh, linee guida ai governi che poi si sono succeduti dopo la caduta di Berlusconi tra queste ce n'è una eh, che eh, dice abbastanza chiaramente nella lettera di Draghi e Trisce il fatto che bisognava introdurre una serie di norme che eh, facilitassero l'abbassamento dei salari nella pubblica amministrazione e la mobilità, ovvero i licenziamenti e il collegato del pat della legge di stabilità, eh, le riforme della Matia e alcune misure che sono state introdotte poi ultimamente eh, hanno fatto un'ulteriore accelerazione che avranno impatto nei prossimi mesi, eh, ossia è stata introdotta la possibilità Eh, di eh, far uso di ciò che già nel lavoro privato viene utilizzato da qualche tempo che è lo smart working cioè sostanzialmente quello che viene chiamato un lavoro agile ossia il fatto di lavorare a casa con l'estensione di orari di lavoro, minori tutele e salari quindi anche indirettamente più bassi. Verranno introdotte norme che faciliteranno la mobilità dei lavoratori della pubblica amministrazione e anche degli enti e soprattutto sono stati introdotti dei tagli, dei tagli che sono sempre complementari alle privatizzazioni, che produrranno un impatto immediato ancora non quantificabile. rispetto al fatto che le aziende che lavorano in esternalizzazione gli LSU, tutti i precari di, di questa catena a seguito di questi tagli rischieranno di perdere il posto di lavoro ovviamente, questo è una tendenza abbastanza acclarata. Ma su questo proprio perché eh, la questione che è diciamo, esplicitamente contraddittoria soprattutto nel, nel DUP è il fatto che da una parte si certifica la carenza d'organico diciamo per il comparto dei dipendenti pubblici comunali e dall'altra per, dire, per risolvere diciamo, questo problema non si fa altro che peggiorarlo perché appunto si eh, eh, istituiscono e sanciscono dei, dei tagli eh, al personale eh, come, come fanno a tenere insieme diciamo, queste due cose che appunto sono all'antitesi completa? Ah, perché in realtà al di là della narrazione che si fa pubblicamente da parte degli amministratori, del prefetto, dei sindaci, eh, in realtà l'unico obiettivo è abbattere il costo del lavoro. Questa è la determinazione, cioè le due direttrici sono privatizzazione, cioè messa a valore di profitto delle risorse pubbliche e eh, abbattimento del costo del lavoro l'unica via d'uscita che pensano di avere per eh, risolvere il problema della crisi della difficoltà del debito poi alla fine si riduce a queste due direttrici insomma, sostanzialmente vendita del patrimonio e eh, abbattimento del costo del lavoro tant'è che eh, questo aspetto che tu sottolineavi giustamente eh, è presente nel DUP di tronca addirittura eh, ma è nelle dichiarazioni di tutte le amministrazioni, anche delle aziende municipalizzate, ma non serve solo parlare con gli autisti dell'ADAC, come abbiamo fatto quando c'è stata l'ultima mobilizzazione ai capolinea e ci dicevano che di fatto c'è una carenza fortissima di organico e devono sottostare a turni e a servizi che fino solo a due anni fa, Eh, non, non dovevano sopportare ciò che provoca tra l'altro anche una difficoltà nella gestione del servizio eh, ma lo dicono le amministrazioni stesse i CDA eh, sia che di AMA che di anche che sono in carenza di organico però la eh, direttrice e eh, questa un po' si collega un po' pure al dibattito nazionale sulla produttività del lavoro è quella di eh, aumentare il carico di lavoro su un minor numero di persone sostanzialmente e tenere tutta una serie di servizi esternalizzati in maniera, come dicono loro, flessibile perché poi si possono aprire e chiudere eh, senza troppi problemi e senza troppe responsabilità sociali. E poi su questo mi sembra che anche la cosa che appunto è evidenziata nella, nella Declaration è il fatto che accanto diciamo anche a forme precarie di, di lavoro, di, di contratti si affianca quello che già aveva lanciato in grande stile il Jobs Act ovvero il lavoro gratuito e ci si affianca l'alternanza scuola-lavoro garantita dalla riforma della buona scuola e poi quello che tutti dicono di voler ridurre come numero e quantitativo ovvero eh, i voucher addirittura anche nella pubblica amministrazione quindi diciamo queste sono le forme alternative diciamo nel momento per sopperire alla carenza d'organico mi sembra sì, questa, infatti è la, questa è la parte più scandalosa per certi versi perché eh, si separa il discorso sulla carenza di organico da quello della estrema disoccupazione giovanile, la mancanza di prospettive e il fatto che c'è una generazione di fatto precaria senza eh, un futuro certo e quindi sostanzialmente si introducono delle norme che poi di fatto aumentano questa precarizzazione del lavoro e queste incertezze del futuro il lavoro gratuito che il prefetto Tronca Eh, ha portato paro paro dal modello Expo di Milano, eh, appena arrivato ha, ha istituito alcuni bandi pubblici, uno mi sembra proprio in Adac nei trasporti, un altro nei servizi per il turismo, dove sostanzialmente uno mi pare per 500 persone, l'altro eh, non so per quante centinaia nei servizi sostanzialmente chiedeva a giovani eh, senza lavoro che con la prospettiva di poter inserire questo lavoro gratuito nel curriculum eh, sotto forma del, del lavoro volontario, come viene chiamato, eh, dovevano svolgere dei servizi di... complementari ai servizi turistici per il giubileo o addirittura di vigilanza indivisa eh, sugli autobus eh, Eh, al posto di lavoratori di trasporto pubblico cioè mm. questo è veramente eh, a qualcosa di eh, clamoroso da questo punto di vista in più c'è l'aspetto che tu dicevi sia della buona scuola cioè del fatto che ci saranno centinaia di migliaia di ore di eh, lavoro gratuito che faranno gli studenti eh, e che eh, invece il lavoro a voucher che già sta eh, sostanzialmente definendo una modalità eh, che più che far emergere il lavoro nero facendo diventare grigio come viene detto il lavoro quello cosiddetto ufficiale, no? Cioè attraverso i voucher ormai è acclarato, lo dicono tutti, anche eh, nei media mainstream è difficile nasconderlo, viene utilizzato dai datori di lavoro eh, per sostanzialmente pagare con un voucher magari un'intera giornata lavorativa quando non addirittura il voucher viene tenuto nel cassetto e viene tirato fuori solo nel caso di un'ispezione di lavoro per poter dimostrare che quel lavoratore in quel momento eh, non è al nero e eh, quindi per coprire di fatto il lavoro nero eh, considerate che eh, ci sono stato un boom enorme del lavoro con i voucher e di questi voucher solo l'anno scorso più di 7 milioni non sono stati utilizzati questo che vuol dire che molte aziende ce le hanno nel cassetto pronti per l'occasione non è una cifra che può essere semplicemente un avanzo da questo punto di vista, quindi introdurlo addirittura nella pubblica amministrazione con le riforme che eh, la Madia vuole portare, eh, vi lascio immaginare che cosa può voler dire. io vorrei ricordare un altro aspetto mh, qui a Roma delle, dei lavoratori e società partecipate che è quello di chi il lavoro l'ha perso e di un'amministrazione che non fa rispettare eh, neanche le, le proprie disposizioni no? a cominciare da quella che eh, prevede nel momento in cui eh, il lavoro eh, diciamo una cooperativa un'azienda lo perde eh, i vincitori eh, devono eh, impegnarsi a utilizzare i lavoratori che appunto eh, non, diversamente non possono più, non possono più lavorare. Questo, eh, le, le amministrazioni precedenti, ma anche quella del Commissario, eh, non ci sentono da questo, non ci hanno sentito da questo da quest orecchio, e poi vorrei anche ricordare per esempio il licenziamento dei lavoratori dei canili. Eh, sì. appunto con lo, con lo smantellamento del, del servizio che tra l'altro loro continuano eh, a garantire gratuitamente eh, anche per amore verso questi animali eh, il in autogestione eh, appunto questo servizio che è l'unico ehm, argine alla, alla completa eh, liquidazione e smantellamento delle, delle strutture che, che appunto adesso ancora gestiscono Sì, questo tra l'altro poi ha determinato un paradosso che per noi magari non è un paradosso, ma eh, lo è da un punto di vista giuridico del fatto che sono questi lavoratori di fatto aver garantito la continuità del servizio, cosa che l'amministrazione invece non si è preoccupata di fare. Non, ricordiamo che poi nel momento in cui eh, il giorno in cui è stato chiesto di eh, sostanzialmente eh, sgomberare dal posto di lavoro, eh, l'amministrazione commissariale ha presentato... un'associazione di lavoratori volontari anche lì per cercare di sostituire quello che invece eh, lavoratori comunque con diverse mansioni qualificate di assistenza pure non solo eh, così insomma anche sociosanitarie per certi versi all'interno di quella struttura garantiscono eh, da anni e quello che tu dicevi cioè il fatto del riassorbimento eh, è una questione annosa che è cominciata con battaglie del terzo settore alla fine degli anni 90 e su cui ancora non si riesce a introdurre un elemento di certezza, cioè ossia che eh, in questo sistema di gare a ribasso non solo i servizi sono sempre più inefficienti, ma le condizioni eh, del lavoro sono sempre più difficili perché chi poi prende eh, possesso eh, del servizio esternalizzato e di fatto in via di privatizzazione o di dismissione è costretto o addirittura dei consigli di amministrazione invece spregiudicati eh, di associazioni e cooperative non proprio diciamo così etiche da un punto di vista del lavoro lo prendono apposta per poi far ricadere eh, la difficoltà del, del, del ribasso della gara del costo sul sui costi del lavoro, quindi sulle condizioni di lavoro e di stipendio dei lavoratori. Oltretutto quando si perde una gara, appunto, questi lavoratori vengono sostanzialmente trattati come un'usa e getta, eh, mentre la clausola sociale Eh, prevederebbe, e dovremmo chiedere che venga imposta per obbligo, eh, prevederebbe il riassorbimento sullo stesso servizio degli stessi lavoratori indipendentemente dalla associazione o cooperativa che poi eh, prende possesso di quel servizio. Eh, questo mi pare una battaglia essenziale perché è assurdo in una dimensione di disoccupazione dilagante, eh, disoccupazione giovanile a livelli stratosferici che sostanzialmente poi i lavoratori vengono usati come Kleenex. Diciamo, ecco. Ah, facciamo allora non so se puoi attendere altri due minuti che facciamo una breve pausa e poi magari spendiamo due parole per l'iniziativa del 28 che è in programma a San Paolo va bene va bene okay. grazie Andrea Ok, Ciao. Sì, allora torniamo in onda e prima di salutare Andrea volevamo appunto spendere due parole sull'iniziativa che ha messo in programma il gruppo di lavoro sui servizi pubblici della rete Decide Roma, iniziativa che si terrà, si svolgerà a largo. Leonardo da Vinci, martedì 28 dalle 17 alle 20. In due minuti, se Andrea ci puoi dire diciamo il perché venire ad ascoltare diciamo, questo dibattito assemblea pubblica che si svolgerà a largo di Leonardo da Vinci. Eh, penso che oltre a tutti i motivi di cui abbiamo parlato eh, poco fa, cioè le condizioni del lavoro... nella città, nei servizi pubblici, nelle municipalizzate, nelle amministrazioni ci sono altri aspetti importanti che riguardano la gestione dei servizi che sono appunto eh, l'indirizzo da dare ai servizi pubblici in questa città come c'è tutto un aspetto da verificare sul lavoro delle esternalizzazioni del welfare dal basso, di quello che producono anche gli spazi eh, occupati della città In termini di eh, rapporto di, di diretto con il territorio e di servizi complementari a quelli della pubblica amministrazione, cioè bisogna invertire la rotta da questo punto di vista, dal processo di privatizzazione passare a un processo di ripubblicizzazione sotto controllo collettivo, non certo con mere statalizzazioni che di fatto comunque eh, favoriscono La, la, la privatizzazione o l'esternalizzazione dei servizi o comunque il privato eh, in generale eh, quindi è importante per un semplice motivo, soprattutto in questo momento in cui cambia anche un'amministrazione della città, eh, anche se non è l'elemento determinante, ma è sicuramente dentro questo contesto il dibattito è la città, è Roma, sono i settori sociali che la crisi l'hanno sempre pagata sono quelli che si sono messi a lottare e che hanno costruito un argine contro le politiche di privatizzazione e di distruzione del lavoro che dicevamo prima Sia sotto la Le Manno che sotto quella Marino che sotto quella commissariale che devono poter dire la loro, devono poter dire che tipo di servizi eh, abbiamo bisogno, qual è la quota parte di ricchezza di cui abbiamo bisogno di riappropriarci perché l'abbiamo prodotta, l'abbiamo messa in campo e spesso e volentieri invece viene messa a disposizione solo del profitto privato. Troppe volte abbiamo aspettato con delega che altri risolvessero questi problemi, bisogna chiamare la città tutta ad esprimersi in uno spazio pubblico eh, aperto. Eh, su qual è il modello di città e quindi in questo caso il modello di servizi e di lavoro che noi immaginiamo e che noi chiediamo a gran voce questo processo di lotta si deve basare sulla difesa eh, del, delle conquiste che ci sono state nel passato ma questo non è sufficiente lo abbiamo visto in questi anni dobbiamo eh, chiedere eh, l'espansione l'universalizzazione dei diritti del welfare, del salario e quindi da questo punto di vista noi pensiamo che la sfida indecide Roma sia proprio quella di lanciare una sfida a tutta la città, di attivarsi la, la parte più sana, la parte migliore, la parte che lotta e di mettersi in campo in prima persona per costruirlo, questo modello, a partire dai territori, dai quartieri. È stato fatto... Qualche, un paio di settimane fa una settimana fa l'assemblea che ha messo il dito sul debito di Roma chi sono i veri responsabili di questo debito chi lo paga veramente e come invece queste risorse potrebbero essere impiegate è importante ora eh, mettere eh, al centro la questione dei servizi pubblici perché fino a questo momento sono stata cosa privata e non sono stata cosa pubblica e questo invece dal nostro punto di vista è un, un elemento che, eh, su cui la nuova amministrazione e, eh, si dovrà confrontare e noi dobbiamo dire la nostra in piena autonomia. Perfetto, grazie mille. Ricordo il martedì 28 giugno dalle ore 17 alle 20, largo Leonardo da Vinci, dietro la metro San Paolo, appunto l'assemblea sui servizi pubblici, potremmo dire che vogliamo. Grazie ancora Beh, per va. il tuo contributo, Andrea e grazie a presto. A, a presto. Al 28. Sì, al 28. Ciao. Ciao. e allora proseguiamo e abbiamo ormai praticamente cinque minuti scarsi di di trasmissione e quindi l'altro approfondimento che volevamo fare con Marco Bersani sulla questione debito è quello a cui ha accennato nelle ultime parole proprio Andrea ovvero prendere spunto dall'iniziativa che si è svolta una decina di giorni fa al Tufello ed era la presentazione del primo rapporto sul debito del Comune di Roma eh, che ha predisposto il gruppo di lavoro appunto sul debito di, della rete Decide Roma un uh, lavoro che seppur diciamo così eh, in uh, una prima versione è un lavoro che già eh, può eh, così, eh, definirsi di carattere scientifico, scientifico-economico, quindi con un'analisi puntuale e precisa eh, del debito, di fatto suddividendolo in quello legittimo e illegittimo, fare, facendo chiarezza soprattutto sui numeri, perché se ne sentono di tutti i colori sui, sui media, ovviamente tutti al rialzo per... per spaventare perché perché il, il debito viene utilizzato come un un alibi alcuni l'hanno definita in particolare era presente poi all'assemblea al Tuffello Marco Bertolero Bert Bertorello un economista che in un libro eh, in cui eh, diciamo faceva tutta un'analisi appunto della eh, cultura del debito in Italia cultura politica del debito in Italia l'aveva definito come un'arma di distrazione di massa ovvero un. uno strumento dietro il quale costruire la narrazione per favorire soprattutto la privatizzazione nel senso dei servizi pubblici, è quella che abbiamo raccontato finora, ma anche la cessione al mercato e ai privati, per esempio di tutto il patrimonio pubblico. Qua a Roma in questi ultimi mesi abbiamo visto qual è stato l'attacco portato soprattutto alle realtà sociali, ai centri sociali, ma non solo, anche a tutto al mondo del, del terzo settore, proprio sotto questa necessità di far cassa eh, per, per ripianare, ripianare il debito. Io sottolineo sempre quando si parla di debito che c'è anche un danno gravissimo ai danni della popolazione e di chi, eh, dei lavoratori e lavoratrici pubblici o mh, anche delle aziende partecipate perché al di là degli sprechi e degli errori di management che sicuramente sono stati, la cosa inaccettabile è che il debito... non l'ha costruito, non l'ha fatto certo. la popol non l'hanno fatto i cittadini e le cittadine, non l'hanno fatti i lavoratori e le lavoratrici, ma l'hanno fatti gli amministratori. Quindi questi, come è successo con la finanza a livello mondiale, fanno i disastri e poi ce le collano noi. Quindi il debito è uno strumento straordinario di estrazione di, di valore, trasferimento di ricchezza da chi meno ha a chi ne ha di più, è un cappio al collo e quindi il potere. vuole che il debito sia inestinguibile e per concludere vorrei ricordare che il non rimpianto sindaco Marino, eh, per fare il primo della classe, addirittura ha fatto un piano di rientro in due anni invece che in tre, come gli chiedeva il governo un debito che si è accumulato nel corso di almeno 60 anni e infatti eh, ha portato al disastro la, i, i servizi cittadini no? quindi come si fa anche ammettendo che fosse tutto un debito giusto da pagare, no? Che invece non è così Mm, se tu vuoi fare un piano credibile senza massacrare la forza lavoro e i servizi cittadini devi programmare almeno dieci anni no? dice il governo diceva tre ho capito, contratta eh, mettiti alla testa di un movimento di tutti i sindaci d'Italia eh, no? delle grandi città che sono in condizioni simili ma questa ovviamente è fantapolitica diciamo che è un ragionamento secondo logico ma non poteva essere fatto da un sindaco del, del PD per quanto riguarda tra virgolette eretico no? poi si è visto il trattamento che ha ricevuto però nel frattempo ha danneggiato pesantemente la città e chi lavora per l'amministrazione comunale soprattutto perché ha messo un'ipoteca con quel piano di rientro che poi è stato ripreso anche dal DUP da quel documento di programmazione economica di cui parlavamo, parlavamo prima E due questioni sul debito che diciamo così eh, mi sembrano emblematiche una parte del debito è eh, una parte consistente del debito eh, fa riferimento agli interessi che si dovranno pagare alle banche quindi diciamo è un uh, così un, un circolo vizioso che si autoalimenta in continuazione eh, perché si continua a prendere soldi in prestito dalle banche e eh, si devono resti restituire con tassi di interesse ben elevati, ben superiori soprattutto a quello che è il costo del denaro ormai stabilito a livello uh, centrale europeo che è praticamente pari a, a zero e invece i tassi di interesse delle banche Sì, e non banche. si può prestare però no, gli poi Stati, quando, però, però quando si, si, le banche lo prestano poi a, anche agli enti locali lo prestano a tassi di mercato quindi eh, facendone una fonte di, di profitto incredibile e la cosa paradossale è che è notizia di un paio di mesi fa in cui Tronca ha ricontrattato a favore delle banche proprio i contratti <ride> di questi in cui no, si, si definivano questi interessi 30 secondi per dire un'altra cosa che mi fa sempre incavolare ehm, per non essere educato eh, il, in Italia si dice che siamo indebitati è vero, ma dal 1992 quindi sono 24 anni il debito diciamo l'avanzo c'è un avanzo primario, cioè se togliamo gli interessi ogni anno lo Stato incassa più di quello che spende quindi i sacrifici alla al 90% della popolazione italiana durano da 24 anni il debito non fa che crescere, no? nonostante che se non ci fossero gli interessi saremmo addirittura inattivo da 24 anni questa è una cosa che dovrebbero dire i telegiornali tutti i giorni e non lo dice nessuno no no infatti, infatti eh, questa è una cosa eh, paradossale e incredibile però appunto eh, il debito è utilizzato come un alibi per eh, poter portare avanti un certo tipo di politiche economiche e sociali e questo È sempre è sempre più evidente, ma soprattutto, eh, diciamo, è, è anche appunto un cappio al collo per non fare quegli investimenti che realmente servono, perché poi gli enti locali, attraverso soprattutto il patto di stabilità interno, che è diciamo la declinazione italiana del fiscal compact a livello europeo sono impossibilitati anche a fare investimenti, per esempio qui abbiamo parlato tante volte proprio eh, con Geologia Senza Frontiere della questione del dissesto idrogeologico, è evidente che se a partire anche dagli enti locali, comuni, quelle che erano le province, eh, regioni non si investe diciamo, per la prevenzione rispetto al dissesto ecologico eh, è evidente che poi si dovrà piangere i morti o i disastri diciamo, ogni volta che ormai abbiamo visto poi le precipitazioni soprattutto gli eventi meteorologici sono sempre più estremi quindi non è quella la novità il problema è che si dovrebbe agire in, in prevenzione investendo e potrebbe essere diciamo, anche un investimento anticiclico rispetto al, all'andamento della, della disoccupazione quindi investimenti pubblici che favoriscono un certo tipo di sviluppo che è eh, diciamo in armonia anche con il territorio e con eh, gli ecosistemi. In realtà eh, diciamo anche questo il patto di stabilità può essere definito anche quello killer perché è quello che poi eh, diciamo purtroppo garantisce anche tragedie e tragedie umane che eh, soprattutto all'autunno l'inverno all si, si ripetono in in Italia finché non si diciamo metterà a mano a questo ormai approccio culturale eh, Rispetto al debito e al patto di stabilità e al chiudere diciamo, ogni forma di investimento pubblico, credo che andremo, andremo poco, poco lontano. Mi sa che abbiamo sforato diversi minuti. E quindi facciamo, sì, facciamo solo i saluti. e L'augurio di ritrovarci a partire dall'inizio dell'autunno al prossimo anno, e grazie ancora a tutti e a tutti per averci seguito fino a qui. Sì, un saluto anche, anche da, da me. E, e, Quest'anno appunto sul dissesto idrogeologico abbiamo parlato, abbiamo portato la voce dai territori da, eh, da Carrara, dalla Sicilia, da Olbia, dalla Sardegna e contiamo di, di proseguire su quest'onda speriamo l'anno prossimo. E se avete commenti, eh, suggerimenti, qualsiasi, qualsiasi cosa, ci potete scrivere su ehm, Massima e Quindi un saluto di nuovo a tutte e tutti e soprattutto a chi è privato e privata della propria libertà. Grazie a Paolo e Chiara, che non, che non sono... scusate mi è venuta da ridere perché pensavo a due quelle erano però due, due donne Paola è chiara no? no vabbè volevo ricordare e ringraziare anche chi ha partecipato alla, alla festa di Onda Rossa questi due giorni eh, volevo dare uno dei dati la sottoscrizione è andata abbastanza bene grazie a questa sottoscrizione possiamo evitare di eh, chiudere le trasmissioni perché ehm, l'Enel ci, oh, ci, ci ha dato un, un ultimato mentre il 28 di giugno dobbiamo pagare una bolletta di 1650 euro che non avevamo grazie alla sottoscrizione raccolta durante la festa possiamo pagarla quindi la radio potrà continuare a trasmettere appunto i finanziatori e le finanziatrici della radio siete tutte e tutti voi, non dimenticatelo mai buon ascolto con Onda Rossa